Щойно прочитайте листа, вимусити людей, що з ним прийшли, на місці вбити без суду і слідства без покаяння. Де ж взяли печатку? Мені і в цьому допомога неба. Мав батьківську з собою, із якої сучасну Данську зроблено було. Листа згорнув так само, запечатав, відніс, поклав на попереднє місце, мов крадькома підмінену дитину. В наступний день розбійники напали, що сталося далі, знаєш із листа. Ваша высокость, зі щасливим поверненням. Красно дякую, сэр. Сер, король побився об заклад з Лаертом на шестеро арабських скакунів. Король стверджує, що при обміні ударами Лаерту 12 очок, а візьме гору на два мене більше, ніж на три удари. На таке співвідношення сил 12 до 9 король і зробив ставку. Це можна було бы негайно перевірити, якби ваша високість соблаговолила дати відповідь. А як скажу ні? Мілорде, я хотів сказати, якщо ви відповісте згодою. Сер, я прогулюватимуся залою. До уваги його величності, зараз час мої відпочинку. Нехай принесуть рапіри. Якщо молодий лицар не проти, і король не змінить своїх намірів, я постараюся, якщо зможу, виграти його парі. А як ні, на мою долю випадуть лише сором та невідбиті удари супротивника. Мілорде, ви програєте за став? Я виграю. Найголовніше бути завжди готовим. Коли ніхто не знає своєї смертної години, чого ж не підготуватися заздалегідь? Що буде, те й буде? Гамлете, постривай! Хочу з'єднати вам руки. Прошу простити, сер. Я помилився. Гаю, вибачення прийміть моє. Панове знають та могли сказати і вам, які затемнення бувають у мене. Все, чим зачепив я ваші почуття і честь і стан, повірте, це лише через хворобу. Чи винен Гамлет? Ні, не Гамлет. Як Гамлет нестямний наніс лавертою образу, то образу наніс не Гамлет. А Гамлет ні до чого. Хто ж винен тут? Його безумство. Раз так усе, то Гамлет позивач, а Кривдник тут його хвороба. Послухайте, я вас при всіх прошу, забудьте всі підозри. Щоб знали всі, я не бажав вам зла. Пустив стрілу над домом випадково і поранив брата. На дні душі, де ненависті власний бути, я вас прощу. Та інша справа честь, тут свій закон – і тут простити не можу, доки знавці подібних суперечок не розберуться і мені не скажуть, чи можу я миритися. Тим часом ціную вашу пропозицію на дружбу. І дружбою віддячу. Щиро радий. І з легким серцем зустрічаю виклик. Почнемо. Дерапіри. Одну мені. Зручний для вас я супротивник. Зі мною поруч ваше вміння яскраво заблищить. Иронизуете? Життям клянусь, що ні. Роздайте їм рапіри. Гамлеты, відомі вам умови? Так, мілорде. Ви ставите на слабкість проти сили. Неправда. Переваги в боротьбі він вирівняв, віддавши три удари. Будь ласка, іншу, ця важка. Мені хорошо. добре. Чи обидві рівні? Так, любий принце. Неси сюди вино. При першому його ударі, другому і відбиванні третього стріляти на славу Гамлета з усіх гармат. Я за його здоров'я буду пити. Тепер в бокал я опущу перлину, коштовнішу за ту, що у короні. Чотири данські королі пишались нею. Подайте мені кубки. Але таври дзвін нехай розносять сурмам. Сурми канонірам. Гармати небу, небеса землі. Тост короля за Гамлета. Почнімо. Увага, судді! Не ловіти гал. Готуйся. П'юся. Удар! Відбито. Судді! Удар! Удар всерйоз! Продовжимо! Чекайно! Ну. Вип'ємо за твоє здоров'я, Гамлет! Перлина ця твоя. Ось твій бокал. Не час нам пити. Починаймо! Ваша! Ха, новий удар, здається. Удар, не заперечуй. Наш син перемагає. Дозволь, я витру тобі твоє лице. Ось, хусточка, ти так розгорячився. Я, королева, п'ю за успіх твій. О, матуся. Не пиви вина, Гертрудо. Я хочу пити, то чому мені не можна? У Трута, там її не врятувати. Ні, мамо. Рано мені з вами бити. Дозволь обличчя витерти твоє. А ну тепер ударю я. Хоча, це вчинок броду я знаю. Верте, ну мав без жартів. Прошу вас нападати так, як треба. Бо досі ви лиш бавились собі. Ви так гадаєте? Гаразд. Обидва а... а... а... а... мимо. Так ось вам. Розніміть їх! Так не можна! А, Злову! На допомогу королеві! Обоє закривавлені. То як, мілорде? Як ви, Лаєрта? На жаль, без вихід. Я легко, друже, сіті розставляв. Та й сам зловився. Це кара за підступність. Що з королевою? Зомліла просто. Через пролиту кров. Ні. Неправда, пам'ять. Напій. Напій. Отруєно. Напій. Тут зрада! Хто зробив? Знайдіть чого! Шукати недалеко. Ти теж помреш. Нема тобі рятунку. Ще житимеш десь півгодини. Ось докази. Рапіраця. Отруєне, і вістре, її йоголе. Я сам конаю, через підлісті не встану. Немає й королеви. Все конаю. І винуватить злочину король. Як? Рапіра теж отруєна. Рушай тоді отруєний метал. Куди належить? Рана! Рятуйте, друзі. Ще порятунок є. Це тільки рана. Тоді отримуй. Самозванець душогуб, кровтай свою перлину напої за матір'ю. Іди! Заслужено. На пійце він приготував. А тепер прощаю, гамлете. Тобі я кров свою і батькову прощаю. Прости ж мені свою. Прости тебе, Господь, я теж у слід. Всьому кінець, Граціо. Просімось, королево. Хе. Бог з тобою. А ви, притихлі глядачі фіналу, ох, тільки б мав я більше часу, та смерть, це методичний конвоїр, не любить, щоб гаялись, я стільки розповів би. Та вже як є, Все бо кінець зараз живий і мусиш ти про мене розказати невтаємно й чинем. Ні, я не згоден, я не данець, я швидший римлянин. Тут є отрута. Якщо ти чоловік, дай кубок. Передай, прошу. Яка не слава мені буде від нащадків, як правди не розкаже ніхто. Коли ти друг, то поступися, друже, цією розкішю, Вбирай у себе турботи світу і повідай все про моє життя. Що там за стрільба? Із перемогою вертаючись із Польщі? Послам англійським салютує Фортенбрас. Гораціо, вмираю. Ця отрута вбиває. Вже мене живим, і за Англії послання не застан. Передбачаю, вибір ваш впаде на Фортенбраса. Голос мій за нього. Скажи йому про все, що відбулося. І що до чого. Далі. Вже мовчання, розбилось унікальне серце, спи спокійним сном, під ангельські хорали. То це сюди із барабанами? Де місце злочину? Якого не бачено сумного? Це отут. Довкіл лежить і холоне прах убитих. В хоромах смерті видно бенкетують, що стільки жертв кровавих безоглядно вона зібрала. То накажіть покласти всі тіла на видноті. І я із високості народу розкажу усе про все, що сталося. Все про страшні, кривабі, безжалісні події, про зраду і вбивства помилкові, покарану дволикість під кінець, про лиходійство перед викриттям, яке убило дієвих осіб. Ось що повинен я розказати. Негайно ми готові почути. Зберемо для цього раду. «Не в добрий час мені поталанило. На володіння краєм цим я маю право і покажу його». «І я про це уповноважений сказати від імені того, чий голос буде вирішальний. Але поквапимось, аби в чаду нові не скоїлися беззаконня». «Хай Гамлета на помість принесуть, як воїна, чотири капітани. Коли б він жив, то став би королем, це однозначно». Переносьте тіло під музику військового оркестру. Найвища шана! Приберіть тіла. Вони доречні лише на полі бою. А тут вони, як жертви різанини. Звеліте дати залп. Розвучала радіовистава «Гамлет. Принц. Данський» за трагедією Вільяма Шекспіра. Український переклад Ольги Макаренко.